Ніч, як вино, перестояне згіркла. Вітер втомився, скінчив свій політ. Над правим плечем вже займається вранішня зірка. Над лівим згасає пам'ять про ніч. Скоро почнеться сонячна злива, Хоч ранку повіки розплющувати лінь. Над правим плечем вже тріпочуться білі крила. Наліво ще падає, чорна розпатлана на тінь.